Nyolcadik fejezet Tex Malahit a gyors felfogású gengszter volt, és érezte, hogy csak ugyanez az igazi matt. A játék elveszett. Most már ezerszer megbánta, hogy leült sakkozni ebbel a ravasz öreg rókával, aki biztos, hogy egész idő alatt valami kibúvon törte a fejét, ha nem is számított erre a számára oly szenzációs fordulatra. Kisé még kábult volt az ökölcsapástól, amelyet szigonyos pityútól kapott, de annyira minden esetre tisztán látott, hogy egyetlen meggondolatlan lépés se tegyen. Az ilyesmi igen üt neki a számára, hiszen a saját géppisztolya irányul egyenesen a mellének. Kétségbe esve nézett körül, de szerencsétlenségére az őrnek kiállított gangster valahol a hajó másik végében volt e pillanatban. Szigonyos Pityu pedig néhány hosszú lépéssel időközben melléjeért és az oldalához szorította a géppisztoly csövét. Jöjjön csak nagy sárkám, mondta vidáman és biztatóan Elinnek. Közben bal kezével a zsebében nyúlt és köteleket húzott elő. Vegye ezt a zsinort és kötözze össze erősen ezt a szegény jámbor kezdősakkozót. Ne féljen semmit, nem mer majd megmozdulni a fiú, mert tudja, hogy akkor fél perc alatt legalább háromszáz golyót kap az oldalába. És ami súlyosbítená a golyók által okozott betegséget, még hozza a saját géppisztolyából. Elin engedelmeskedett. Elvette a köteleket, és olyan szorosan, ahogy csak tudta, összekötözte a gengszter kezét. Szigonyos Pityú ekkor hirtelen mozdulattal gáncsot vetett Malahidának, és intett a lány felé. – Na, most a lábát is, gyorsan! Mire Elin végzett, koppanó lépések jelezték, hogy közeledik az őr. Szigonyos Pityú azzal a fürgeséggel és könnyedséggel, amelyen Elin előzőleg is elcsodálkozott, Lábújhegyen hegyen is hangtalanul a közeledőhős súrrant, és a géppisztoly agyával teljes erőből felbevágta. – Kötözze meg ezt is! – mondta a lánynak. Mire ezzel is végeztek, már mosolygott. – Látja, nagy sátkám, nem olyan rossz szám az öreg pityú a háznál? – Pityúr! – felelte Elin elragadtatott hangon. – Igazán bámulatosan csinálta. – Na, azért magának is komoly része volt benne. Ha nem akarja mindenáron megakadályozni, hogy elveszítsem a partit, és nem dönti föl a saktáblát, az állat nem léphetett volna a fekete királynéra. A tom gengszter közben mit sem sejtve vezette a hajót a kijelölt szigetecske felé. Nyugodt volt, sőt jó kedvű és egy dalocskát fütyűrészett kokkóról, aki általában megcsalja a matrózokat és gengsztereket egyaránt, de rén a lába. Ekkor egy géppisztolycsöve nyomódott a hátába, és meghallotta a Szigonyos Pityu kedélyes, reked hangját. Sok duma nincs öregem. Az a szokásom, hogy először utasítok, és aztán lövök. Ne löj, felelte rezignáltant Tom, mert pillanatok alatt felfogta, hogy megváltozott a helyzet. Inkább utasíts. Ebben maradunk. Hát akkor légy a kormányosom és fordítsd vissza a hajót a part felé. De nagyon gyorsan. Figyelte, hogy Tom végrehajtja-e a parancsot, aztán elégedetten bólintott. – Így, öregem, így. Látod, megértjük mi egymást. – Ki fogom tépni a beleidet? – ígérte Tom. Mielőtt azonban erre sor kerülne, légy szíves, le a szócsövön át a gépházba, hogy mozogjanak azok a hülyék, mert a főnök kirúgdalja őket a hajóról. – De vigyáz, nehogy egy gyanús hangot halljak, mert tudom, lősz. Kiadta az utasítást, és az egyetlen éjszaka alatt annyi vihart látott kis hajó teljes gőzzel elindult a part felé. De csak néhány száz métert mehettek, amikor egyszerre egy motorcsónak félre ismerhetetlen berregését hallották, és közvetlen közelükbe kiáltás hangzott. Megállni! Elin, aki eddig azzal foglalatoskodott, hogy felhorta a podgyászát a fedélzetre, mert készen akart állni a kiszálláshoz, rádokta köpenyét és kis táskaíró gépét egy kofferre, és izgatottan sietett a szigonyoshoz. – Pityúr, ez Bobby, Ráismertem a hangjára! Szigonyos Pityú, aki nem mozdult a kormányos mellől, oldalba nyomta Tomot a géppisztolyával. pisztolyával. – le, fiam, a gépházba, hogy álljanak meg! Tom üvöltött, és a lassan lassagként megállt. Már is hallatszott, amit a motorcsónak oldala a delfin mama oldalához dörzsölődik, és a következő pillanatban felbukkant a korlát mellett a félhomályban is látható a mosolygós Bobi feje. Beugrott a fedézetre, egyenesen elihessietett, és udvariasan kezet csókolt. E, – Gondolkoztam közben, – mondta, – és rájöttem, hogy nem szomárság, amikor az írók megemlítik, hogy van szerelem az első látásra. – Mondja, maga most elpirult? – Igen, de remélem, hogy a sötétben nem látja, – felelt a lány. Bobby időközben körülnézett. Meglátta az összekötözött gengstereket és azt is, hogy szigonyos pityú géppisztollyjal tartja sakban a kormányost. Mosolyogva bólintott, aztán elvette Pityutól a géppisztolyt, majd zsebést húzott elő. Tex Malahidához lépett, és mielőtt bárki megakadályozhatta volna, elvágta a köteleit. Igen rosszul bántak magával, öreg úr, mondta a gengszter főnöknek. Ez a pisztoly is nyilván a kegyedé. Mit kapok, mint becsületes megtaláló, ha visszaadom. Már is kezébe nyomta a géppisztolyt, és gyorsan a másik összekötözött gengszterhez lépett. Tapra, a puskám, itt nem lehet amerikázni. Viselkedj úgy, ahogy komoly gyermeklablóhoz illik. Szigonyos Pityu káromkodott. reszketett a rémülettől. Bobby, suttogta, maga teljesen megőrül. Mit jelent ez? Ó, szóra sem érdemes. Közben ugyanis telefonértesítést kaptam egy nagy nagynénémtől, aki mineszotai lakos és csirkefarmja van. De emellett nagy emberbarát, és kért, hogy szerezzek negyven kisgyereket, mert örökbe akarja őket fogadni. Hát gondoltam, mindjárt itt vannak ezek kéznél. És így rájuk esett a választásom. Ez őrültség, mondta a lány rémülten. Részint őrültség, részint nem igaz. Csak úgy mondtam, mert éppen eszembe jutott. Az igazság az, hogy kaptam két darab 20 frankos aranyat a konkuránszjéktől, hát gondoltam a kezükre játszom a gyerekeket, akik úgyis megsértettek engem, mikor tortát követeltek tőlem. Ezzel hátrafordult és tapsolt. – Oktávkám, kis szívem jel! A kilátásra egyszerre megelevenedett a hajó. Diamond oktávval az élen egymás után bukkantak fel a korlát mögött a genyszerek. Kezükben a géppisztolyok fényes, fekete csöve villant meg a lámpa fényben. Elin eltakarta az arcát. Szigonyos pityú néhány rogyadozó lépést tett előre, és az undor féle ismerhetetlen kifejezésével arcán leköpte Bobicipőjét. cipőjét. Ocsmány fráter, morogta. Hajnalodott. A felkelő nap, mint valami sárgás pirosas dressű boxoló, utolsó menetét vívta a lilás szürkébe öltözött lemenő holdal. A kormányos fülkéből, a gépházból és a fűtőkamrából egymás után bukkantak elő Malahida emberei. Bobby kent fordult Diamond Oktáv felé. – Kézzeld, Oktáv, a konkurencia megelőzött! Diamond Oktáv kisi sápat volt. – Kellően tudta értékelni Malahidát a nagy ellenfelet. – Hát, akkor te igazat mondtál! – Mégsem teraboltad el a hajót. Bobby legyintett. Ne, ne törődj vele, megbocsájtom. Miért pont te hitted volna el, hogy ártatlan voltam a dologban? A rendőrségtől kezdve a libreville alvilág legtekintélyesebb utonállójáig senki sem hitte el. Oktáv azonban nem figyelt rá. Embereihez fordult és mondott nekik valamit. Hangjából ítélve nem valami biztatót. Bobby mindenre figyelt. Látta, hogy Tex Malahida szintén súg valamit Tomnak a kormányosnak. Egy pillanatig sem gondolkozott, elénhez ugrott, elkapta a csuklóját, és ellenállhatatlan elővel lerántotta a fedézet padlójára a kémény mögé. Ne mozduljon! Súgta. Ereszen elgyalázatos fráter! sziszegte a lány. Annyira utál! Kimondhatatlanul. Nem is tudom, hogy ilyen fenevat hogyan lehetett nekem eleinte rokonszenves. Hát rokon szenves voltam. Köszönöm. Ezzel kezet csókolt. Elén kiszabadította a kezét, és öklével Bobby arcába vágott. Ezt a durvaságot később nagyon meg fogja bánni, mondta a sértett és nevetett. Cinikus fráter! dühöngött Elén. A vita azonban nem folytatódhatott, mert alig fél perccel azután, hogy Bobby a kémény mögé a földre rántotta a lány, vad fegyverropogás kezdődött. Picsú! ordította Bobby a kémény mögül. Hasaj levén csilkefogó, és megengedem, hogy ide kúsz te is! Pityu azonban nem várta be ezt a bíztatást, mert már is ott szuszogott mellettük. A mindenség tudjan csak elromlott az idő, morogta. Na látod! Tex Malahida és Diamond oktáv közben pokoli harcot vívott. Ládák és hordók mögé bújtak, és elszántan növöldöztek egymásra. Tom a kormányos golyót kapott a vállába. Mielőtt elesett volna, három másik golyó a lábába fúródott. Egyenesen rázuhant a javába jajveszékelő, és szintén több helyen kiukasztott füttyös Dávidra. Bobby egy pillanatra kidugta a fejét, de csak hamar visszakapta. Ezek nagyon nézgatott emberek, állapította meg tárgyilagosan. Így verekedni? Golyószóróval? Nem az én ízlésemnek való. A gyerekek! Rémüldözött mellette Elin, aki ilyettében a hangjáról is megfeledkezett. Nekem le kell mennem a gyerekekhez. Maradjon nyugton, a gyerekeknek semmi bajuk sem lesz odalent. De ha maga kilép inni, egy harminc golyót kap. Elin gyűlölöttel nézett rá. Miért nem megy segíteni a barátjának? Nagyon kényelmesen akar hozzájutni a váltságdíjhoz. Ugye, régi elvem, hogy többet észel, mint erővel pedig szívesen elnéztem volna, hogy seregei élén rostává lőve felbukkanjon ezen a fedélzeten. Ezt maga nem is mondja őszintén. Tudom, hogy az első pillanatban már belém szeretett, és tudja miért? Mert ellenállhatatlan vagyok, és kedves is. És aljas, bolintott a lány. Pityú fiam, néz ki, hogy áll a helyzet. Maga ne beszéljen hozzám, nem érzi, hogy mennyire megvetem? De igen, érzek valamit, de azt hittem, hogy ez a légcső van. Ismét kidugta a fejét a kémény megül. Elégedetten látta, hogy a harc ereje már csökkent. A fedérzet olyan volt, mint a csatatér. Mindenütt sebesültek, feküdtek a padlón. Tex Malahida és Diamond Octave, akiknek úgy látszik egyszerre fogyott ki a golyójuk, szabályos boxpárbajt vívtak, és mindkettőn a fáradtság jelei mutatkoztak már. Bocsánat egy pillanatra, szabadkozott Bobby, és kisurrant. A lány ilyet mozdulattal kapott utána, de aztán elszégyelte magát, hogy még mindig félti ezt a hitvány alakot, és visszahúzta a kezét. Tex Malahida éppen akkor vitt be egy teljesen szabályos, roppant erejű horogütés Diamond Oktáv állára. Oktáv megtántorodott. Tex Malahida egy lépést hátrált, mint aki a hatást várja. És ekkor furcsa dolog történt. A nagy Malahida ismét rálépett a fekete királynéra, amely még mindig ott hevert a fedélzetem. Olyan erővel bukott fel a guruló sakfigurával a talpa alatt, hogy a feje csak nem szétlottsant a fedélzeten, de eszméletét minden esetre jó időre elvesztette. Diamond Oktáv hangtalanul nevetett. Már tudta, hogy győzött. Ez volt élete legnagyobb pillanata. Legyőzte a verhetetlennek hittex Malahidát. Legyőzte és elvette tőle ezt a roppant horderejű üzletet. Most már viszi a gyerekeket. Elin a harc megkezdése óta először dugta ki a fejét a kémény mögül. Még látta a sötét árnyékot az elsúhanó Bobby Kelegen. Szája elé kapta a kezét, hogy ne sikoltson. Bobby ugyanis éppen akkor érkezett a diadalmasan vigyorgó és győzelmetudatában maga biztos Diamond oktáv mögé. Megállt, felegyenesedett és Elén látta, hogy sötét tárgyat tart a kezében. Erőltette a szemét a félhomályban. Azt megállapította végre, hogy mi az a sötét tárgy. Az ő kis táska írógépe, amit felhozott a fedézetre a többi csomagjával. De mire idáig élt a felismerésben, Bobby már megmozdult. Az írógép teljes erővel lecsapott Diamond Oktáv fejére, és a gengszter az arcára fagyott mosolyjal eszméletlenül zuhan Tex Malahida mellé. – No, pityu, most aztán gyorsan a vitorlákat! Épp kedvező a szél! Fél órával később már csak néhány méter választotta el őket a mólótól. Látták, hogy a rakpart tele van, integetnek feléjük, és hallották, hogy mindenki kiabál. Elin lassan a kormányos fülkében álló Bobbyhoz lépett, és megfogta a kezét. – Ugye én nagyon goromba voltam? – kérdezte. – Hát, megtette, ami magától telt. De ez azért van, mert a nők nem gondolkoznak. Magának ki kellett volna találnia, hogy ha valaki Diamond Octáv kezébe kerül védtelenül és fegyvertelenül, akkor csak úgy tudja megakadályozni a katasztrófát, hogy összeveszejti egy hozzámértó ellenféllel. Nekem fel kellett jönni a hajóra a gangsterrel együtt. Ha Octáv itt találja a megkötözött malahidát, akkor menthetetlen a helyzet. Mit tettem hát? Kiszabadítottam, és a két oroszlán megette egymást. Nagyon szégyellem magam, suttogta a lány. Am, ne bánkodjon, maga legfejebb éles hangon beszélt velem. A többit majd kimagyarázza hónap délután, az első szerelmi randevunkon. Azt hiszem, meg fogok bocsájtani. Maga legalább nem köpte le a cipőmet. Szigonyos pityú, aki ott állt mellettük, elértette a célzást. Szégyenlősen lehajtotta a fejét. Izé, ha akarod, majd személyesen kitisztítom. A hajó a móló széléhez simult. Egy szemüveges, középkorú óvónő hisztériásan felkiáltott és Bobira mutatott: Ő az, ő rabolta el a gyerekeket! Doktor Ibadán sebész főorvos feketén a szénportól igyekezett megnyugtatni: Ne kiabáljon, madmazel, minden rendben van. De így el, hogy ő az! kiáltotta meggyőzhetetlenül a szemüveges hölgy. Csak a kelevész hiányzik a kezéből, és nem tartja a szájában a kést. Ekkor azonban megjelentek a gyerekek a fedélzeten, és a többi már az összegyűltek éjjenzésébe fulladt.